Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, assalatu, assalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa manwela. Allahun e madhuwa rëfallëndarojmë, dhe vetëm për ti ndim dhe falje kërkojmë, bërdojmë edhe sëtë më tutje me ma uldhimin njerëzimit në botën tjetër. Këndër ulazër, në takimin e fundit, kemi përmandur disa njarje që janë të ndërlidhura me kryeset e tjera këpës njëriut. Dhe tashme i këthemi prapë njëriut për të vazhuar më tu të ullëtimin e ti pas rinjalljes. Nëse kemi thënë se rinjallja është një nga temat e rëndësishme të drejtuara në Kur'an ku Allah u gjellewala përmend rinjalljen e kryeset. Dhe nëmë alishtë njerëzit do të rinjallën nga vendet kujan varosën apo atje ku kanë mbetur të vdekur. Ngase jo të gjithë njerëzit që kanë vdekur janë varrosur. Ka ata tillë që janë zhrytur në thalësirat e detrave e kështu me radhë. Dikush është dieg si pasojë e për shembull aksidenteve të ndryshme e kështu me radhë. Ërancës më është se ku do qofshin njerëzit, ku do qoftë përfundimi i tyre, ata do të ringjallen dhe duke qenë që të shpërndar në këtë tokë, kësi kurse kanë qenë të shpërndar gjëtjetës, edhe të shpërndar gjithashtu në barkën e kësaj toke, ta është Allah u Gjendela i rinjallë. E pas kësaj, vije në gjarja e radhës, që Kur'an një quenë Khashar, dhe është një surë në Kur'an që ku emnin El Khashar. E qka është Khashar, është, Grumbullimi dhe tubimi i njerëzve në një vend ku do të qëndrojnë për Allahu xhallahu ala dhe për dhënë llogari. Por qëndrimi para Allahut dhe dhënia e llogaris janë stacione të rradhës që nuk do të lajmë sot për to, por sot klasim për grumbullimin, para që Allahu xhallahu ala e quan hashr. Ande hashr është grumbullimi i njerëzve të nitërsisë në një, një vend. Kjo edhe nga kë ja ka marr emrin edhe Kjo njare, kjo që një gjore që sulejmë se do ndodë ditën e gjykimit. Të gjithë do të mblidhen dhe ardhya njerëzve të ndruda zon nga vend e ndryshme dhe grumbullimi i tyre bëhet në mënyra të ndryshme. Dhe aty do të ketë pamje të mira, por do të ketë edhe pamje trishtuese dhe të frikshme. Aja që dua ta përmend vetëm sa takimi paraqisht vazhdimisht para se të flasë edhe për këtë njërja, pas rinjallës me njëherë, ma dje, para rinjallës, me vet vdekin e njeriut, dhe vendosin e ti në barku në tokës, gjithë dhe zhvillim pas kësaj, bëhet në bas të veprët e ti. Ande i mali i vetëm e njeriut është puna e ti. Në bas të punës, Ë ka edhe situatë në varr. Në bazë të punës edhe ringjollot. Në bazë të punës grumbullohet. Do të thotë çdo gjë bëhet pas në bazë të punës. Nuk është sikur sinit në kësaj bote. Mund të njëriu nuk nuk e meriton. Nuk e ka në bazë të punës, duke ka në bazë të meritës, por mund të ketë privilegje, në këtë bot, mund të ketë bursë, mund të ketë admirsi këtu më lart. Mund të ketë ndonjët njëriu që është punëtor, ka bu mirë, por ja që njerëzit nuk janë dhe nuk ka shpërblim atë. Andajn kët botë Ka mundësi që njëriu të ketë diqka pa meritë. A është e mundëshme? A është e mundëshme. Pa punua, ka mundësi? Ka mundësi? Ndërso botë në djetër, nuk ka mundësi adgjë pa punë. Absolutisht. Gjdo sen është në bostë të punës. Nuk është ashtë në bostë, as bostë as të pozitës, ashtë në bostë të dijes, ashtë në bostë të pasurisë, për adgjë në bostë të punës. Edhe rinjallja është në bostë t Edhe grumbullimi është në bosht punës. Andaj njerëzit varsërsht nga punët e tyre edhe do të grumbullohen, do të vinë nga vendi i gjallëja te vend tubimi, apo nga vendi i gjallëja te vend tubimi. Është një situatë e përgjithshme që Aisha radhiyallahu anha është çudit kur e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu anhu duke përmendur grumbullimin ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam yuhsharun nasu yawm alqiyamati uratan hufatan gurlan muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thon njerzit do te grumbullohen ditë e gjykimit uratan të zhveshur gjithashtu kambzbathur dhe sikur at ditë që i nëna. Ashe, sallam, ka lindur nëna aisha eshriti ka thon ja rasul allah ar-rijalu wan nisa Jendurë ba'duhum ila ba'd Ka thonë si ka mundësi që burat edhe gratë Të jenë këtë mërë zbashku Ka thonë pejgamberi sasallem El emru eshed Min en jendurë ba'duhum ila ba'd Qështja është shumë me aron Me efshtirë Se që të bijen dërmen dikujt E shikon dikujt tjetër Ndë e kemi thëse në të botë Nuk e si kurse në këtë botë qështjet Ndryshojnë disa qështje Edhe disa kriterë Edhe disa interese Edhe disa kn Në në tjetër, pejgamberi sa zonë ka përmenë së njerëzit, si kur që përmenë në basë të veprave, edhe do të silen në këtë vendë grumbullim. Apo, do të silen në këtë vendë grumbullim. Ka të atilë që do të silen nga vendërin gjalja, ju duke ecor, por duke u të rjekur zvarë për ftyre. Allah në ruhtë. Allah gjalli ula thotë, jëvë me nehshuruhum ala u gjujehim, A dit i rinjallim me ftyrat e tyne. Dhe dhe të nahëshuruhum, i, i sielim, duhetem, të vend grumbullimi dhe vend tubimi me ftyrat e tyne. Kora ka dëgju këtë ajat një nga shok të pejgamberi sasëm konë, Nja, Rasul Allah, ka thënë, oj, dërguar Allahot, e laot, e që shka mundësi njëri me ftyr, me jetës, me ftyr, me mutërhik, ka thënë Muhammed i sasërem, ajë që ja ka mundësu me esë në dy këmbë, apo, aiersia ja mundson pastaj me fytyr, Allahu na ruaj. Gase i ka mrapftu argumentet, e ka mrapftu të vërtetën, andaj edhe e ka marrë në bazë të veprës shpollimin. E mrapfton Allahu Xhaalla wala. Ka njerëz të vërtetën apo e kthein për fytyre portoke? E vërteta do të më qenë lart, por ai e kthen mrapë të vërtetën. Andaj të vërteta si ja çet fytyrën portoke, ndërsa gënjeshtrës janë si ngritë fytyrën për lart. E kështët Allah gjallora e përmbyjës edhe ato ditë gjykimit, si kurse e ka përmbyjës dë vërtit njëtë në kësaj botë Allah në rruta. Ka të atyrë që do të rinjallën të nërëzër me e, disa ditë ka ardhë gërvishje dhe shkullje të mishit e ftyrës, e ka ardhë ha ditë që do të vinë pa mish në ftyrë fara. Ku shënë këta? Ka thonë pejgamberi Esa Sallem, do të silë ditë gjykimit, Njëriju që ka kërkuar për njerëzve pa nevojë, pa mishë fëtyrë, apësërën. Qështë ka qëri pa fëtyrën këtë bëtë Allah në rrutë, ka luj për njerëzve pa nevojë. Për kërkesat e veta ka pasë, gjithë kushë me pasë ma shumë, kishë pasë që ka me bëha, po? Gjithë kushë. Por ka dësa njerëzë, për te nevojave esenciale, lakmija i shtë e qëtë kërkuin të njerëzët, ose barqë panët me kthyn pa pa pa pa i gjithu me kthyn ose duke u ankuhut tek njerz për gjendjen e keqe që, që njerëz ty japin kërkojnë zgjatin dorën pa nevojë. A ndaj këta ringjallën ose këta sillen nga vend ringjallave te vend tubimi, Allah nda ruaet me kët pa me të fytyrat e tyre. Gjithashtu njerz që kanë qenë mendjemdhaj në kët botë, mendjemdhaj i kanë nënçmuar njerëz, i kanë përbuzë njerz Dhaj, e kështë të mëralë, me ndjëmdhej, e ka refuzut vërteten, s'ka pranuaj që dikush me ekshilu. e këshilu, e këtasi rinjallën, ose këtasi silën të vendëtubimi, duhet thëmë, nga vendën rinjallëja, Muhammedi së të dhështëm, ka thënë, ju hësheru l'mu të kebbirune, ja umë l'kijameti, do të silën, me ndjëmdhejnë, ditë e gjëkimit, në formën e, e, Dherë, kështu ka në hadith Dherë, arabët i kanë thënë Dicë kafe që ka qenë me vuglë se bubreci Do t'jenë më të vuglë se Bubreci në këtë bot Në formë të njerëzve Formë në kanë qështot Si njerëzit qështrinë gjallën Mirë po të veqen Andaj ka orë në të zmetim Thatë jetau humun nës I shkeli njerëzit I nënqmuin Sikur se kanë qenë ata duke i nënqmuinë këtë bot diken, Në atë bot bëhen të veqenë ata që në këtë botë ka dorë me më të mësi që duhet apo më të mësi që janë ka dorë me ritmin e njerëzit. Mo tregu me gjelart, Allahu na ruaj, Allahu xhellahu këta njerëz i sill nga vend ringjalljes te ventubimi në forma të vugla. Nuk i shau askush, askush nuk i bën pesparë, kur kush nuk i, nuk o jo kushton vëmendje përkundrazë njerëz i shkelin Allahu na ruaj tavë. E pamë të tëra të tfrekshme të tëmarrshme të të mkatarve që do sillen në kët ventubem. Dorso ka njerëz që do sillen të ndrojëse me nderimet e ventubimit, me nderime. Andaj Allahu xhellahu ta thot në surën Maryam: "Yawma nahshuru al-muttaqina ila al-Rahmani wafda." A ditë të devotshur, yahshuru al-muttaqin Allahu i s'il të vend të bimi, uafda, e qka shu uafda? Uafd, një në rabi, thënë delegacionit, a ke pasat, për shumë, ku vend delegacion, qështë janë, i hiper në makinin matë mirë, i përqillër me konvoj, me karavan për para, për masat, duke rujt, me ndërimet matë mëda, e ditë në gjykimit, ku shë e përbënd këtë karavan, këtë konvoj, të dëvajshme me, me lajket e Allahot ato gj Allahu Gjellewala ndërime besimtarve që në këtë dunja kanë dhe në mund dhe angazhim me ecë për të zbatu urë në Allahu Gjellewala. Ka dalë gjemi edhe pësë është ftaftë, edhe pësë është natë, apo ka shku me një venë edhe pësë është vështirë, po Allahu për e kërkanë, apo janë mundu. Allahu Gjellewala nuk i mundon këta ditë në gjykimit me ecë këta në komë dhe i të vend të bimi, apo Po i urndan me laikët me i bajt bisupët e tyra me karavanë speciale për t'treguar se këta janë grupi i posaçëm ato. Sa kët bot ka musliman që plaht për njerëzve të thjeshtë, të ngrohtë që apo kusha sjellsh rrugën kët dunjëton, apo as ia përparsin kët bot, por te Allah është i madh ato. Te Allah ka vlerë. Allahu xhellahu lla ban që ky njeri për shkak të devshmorisë të silët të vend të bimi apo me ndërimet më të larta që ka mundësi me i përjetu një krije së Allahot Azzur Gjela ma dje ka anë hadithet me kamerë sëllëm se besimtarët e drejt do të silën të vend të bimi edhe me di së shenja e cëllën të, të shenja thotë Muhammedi sëllëm i në ummeti ju daune johu me l'kijameti gurren muhajgjeline minel vudhu Muhamedi sësëm ka thënë ummeti jam do të thirët ditë në gjikimet do të thirët e vendëtubimi a po si do të thirët si do të rinjallet krasë atë vendërimeve do të thirën gjithashto me shenja të sejdes dhe mendricime në vend të abdesit do të aty ku e ka rukë u i abdesit apo ku e ke lagë gjymëtyrën më abdes ditën e gjykimit ditën e vendë tubimit dhe së shëllot në dritë që ndryqan rukëtimin të ndrejt vendë tubimit ku Allah u gjellora i kaftuar kërjesat përndaj, shtikani dalimet mes ati në nëqmimi edhe këti ndërimi kosh e ka bërë këtë dalim e ka bërë këtë dalim dhe e prajdo kujpinive ndaj a ditë nuk ka privilegje me të njafshëm nukatë privilegje, apo me interese. Ke punu, në derohësh. Ske punu, në nëqmohësh. Dhe gjithashtot, dhe në tubimi, i njerëse dhe të bimi, bëtë në tokë, nga së nga kemi cikë, në deshën e kaluar, sa Allah o thot, jaume të beddelul ardu, gajrel ardu. Nga ato që dhe të pësojnë, kreje së të tjera është edhe, dryshimi i tokës, dhe të ketë formë tjetër, nuk e ka ketë formë, ës pa kodra, pa pengjesa, e zjeruar, e përshtat Allahut që të gjitha kryesat e Allahut, për njerëzve dhe gjimve, t'i zënë më një vend, apo, për t'u pregadit për aren e Allahut Gjellera përgjikuar mës kryesave. Andaj, është një pamje e të mershme, e frikshme, për shumë për njerëzve. Për këtë asu e dhe Allahut Gjellera dhëtë, jë u me je firru lmer u min, e hi, Atë ditë njëri u ikë nga vlajë vetë U ummihi u ebi Nga baba nga nonati U sahibëtih u e benin Ikë nga gruëja ti, nga fmitëti Likulli mriën minhum jau me idhin shënën Një një një një Gjdo kush atë ditë e ka galë në vetë Telash në vetë Apo, qëka do të duhet me mu? Si do tjetë logaria? A da i përmjë më të vërtit Që nuk në djetë i sigurët asë kush Pos atë që ka siguru Allah Gjelleho Allah me punë e tij të mira që ka jetuar në këtë botë. A daj ten Rozor gjitha kuç do të dolën. Thash, kjo është vetëm një një zhvillim nga vetë nga vend ringjallja drejt vend tubimit, apo është një shteg që kaluat, por që nuk kaluat njëjtë. Pse? Nga sa shtegun e kësaj jete jo të gjithë e kanë kaluaj njëjtë. Apo një jete kanë pas, por se kimi kalun njëjtë se si këna pas uth e njëjta, se si këna pas shtij të njëjta. Prandaj nuk mund të jetë nëser njëjtë, sikurse Allahu xhalla wala thot, apo a mendua se njëjtë kemi pas jetë me vdekën? Ja, as është njëjtë. Nuk ka as njëjtë. Jeta e këtij dallon nga jeta e këtij. Prandaj edhe vdekja e këtij dallon nga vdekja e këtij. Ne ringjallja e këtij dallon nga ringjallja e ati. Prandaj edhe vend tubimi i këtij dallon nga vend tubimi i këtij. Përfonduat të përmane dy tri dobi nga kjo njërën, nga se sikur se kemi thënë, nuk dëshëm që të marrim njërën nga bota e arshme, si të iqka që është e arshme. Por gjitha atër zhvillime kanë reflektim praktik, jetë në të përdishme. E para është, gjithon zhvillim, gjithon njërën e ditës gjykimit, duhet që të na ushenzame në madhënimi në loge e levale. A nësikur se kemi thënë të krinë gjalja, po e thejmë dhe të gëvëntub sa so, ka kreja të shpërndara apo të bëra hi ma dje të tretura në uj ma dje të tretura dhe të humbura në në në tokën që kanë jetu mbite gjitha këtu Allahu Gjelle Ola me, me një urdhër i grumbullon të gjitha Allahu me një vene nuk ka kush që ja këthën urdhe Allahu Gjelle Gjelle Ola pra ndaj shikar dhe nër uar po me deshët Allahu Gjelle Ola që njerën këtë bërullon Vëllohi veç më një fjallë, nuk kështë e pas më si kërkush me i rezistu unë të Allah Gjellewala. Por Allah Gjellewala unët e ti ka bërë me dëshirë. I kaftu njerëzë më arë më u falë, i kaftu njerëzë më botë mirë, i kaftu njerëzë më languat qijatë, nësa njerëzë e ka eplirin e vendosisë. Me përda është Allah Gjellewala, a kështë pas më si krejtë njerëzë me i bo besimtarë, kështë pas më si shumë letë. Nga se Allahu Gjellera kur da dhe të kun, të e kun. Bahu edhe bohët. I thot njerëzve, mblidnu, të gjithë mblidhen. Askush nuk ka mundësi me mbet jashta këti grumbullimi. Askush nuk ka mundësi të mos pranën të gjykuat. E pa mundëshme. Ande fëqia Allahu Gjellera dhe madhëria tjë është e qëla, me të vërtet, shfaqet, jo të më këndjore, po në të gjithë të ndjore të tjera. E dyta që duha të apërmendit dhe në në u se anurimi ndaj Allah të zogjell zbatimi urnëve të ti është ndërim aj që dën ngritje aj që dën ndërim të përhershëm aj që dën medvërdit grada dhe pozita reale jo falco e gjenë të kë nështëjimi ndaj Allah të zogjell e, e vala për në shiko sëdnjët në kësaj bote këtë balë që e ki pjesën më të shajndë dhe e ki pjesën më të ndërshme e vendosë në tokë Pra askand kët nuk e bën, veç për dikën. Kush ai? Allahu xhall. E Allahu nuk e u kët mundon. Ti je, je për ul për hitin kët vot, shekosi të ngrit. Organizon me laj këtë tëra, nuk diet numrin e tyre, çë të barti këta besimtarë në besupet e tyre, nderime për ta. nderime për ata që me vërtet kanë qenë të nderuar me besimin dhe, dhe adhurimin te Allahu xhall në kësaj bote. Dhe e tretja që më të duhet të përfunduosht Shikoni, që ka një qëfar gajle ka njërë në të bot, qëfar brengë ka njërë në të bot, vetëja ti. A thua valë qëfar situatë e vështirë mund tjeta jo kurnirio, ikë nga familja ti. Nuk dënë me bajtë përgjësit, nuk dënë në atë bot me qeni angazhuar me askend, nuk dënë që të janë dinë për halën në askujt, përvej se për halën në vetës e ti jëptën. Në qofë se nuk dëshëran më të buo barë familja nesër. Në qofë se nuk dëshëran me pas në me ik nga familje të nesër. Kujdesu për ta sëtë. Kujdesu për gruan të ndë, për, për familje të ndë, kujdesu. Nesër ata të bëhen lehëcim dhe të gjikimit e jo barë. Nesër ata të bëhen ty mundësi për shpëtuar e jo nga rkesë. Por në qësë të tinë këtë botë, banë pa përrisi baje sëd familje në bisupit e tuja, angazhau për ta, apo mundohu përpjeku për ta, për jojqë për aspekt e materiali, por dhe për atë shpirtnor, për atë të adhurimin dhe Allah gjelua, për atë moralit, për atë të nderit, e qofë se vala fështirë hoqë me ju duku, vala fështirë me rujësët, e po ma mirë sëdë me pashtë shtirë, e me dhonë mundin maksimal, që nesër mos me pasë vështërsi nga kjo aspekt, por në me pasë ndaj shikoj kjo ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë natë të kanë një pyetje pejgamberi për pe pe përfundoi ka thon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kujt ia ka dhon Allahu tre vajza e ka përmendur për vajza nga se njerëzit këtu nuk kanë kujdes shumë kuj... në edukimin e vajzave sikur se po shojmë sot apo kjo që është shfaq në mesin ton fatkeqësisht nga veshja e keqe nga sjellja nga nga nga rëzikimi për të rënur moralit, për ku i të vjetë? Vjetë pikrish nga mos kujdesin e edukim në fmive. Për ndaj ka thonë pegamberi s.a.sallem, ku është i ka tri vajza? Madje ka thonë meditasmetim, dy vajza. Madje meditasmetim ka thonë një. Apo e edukon si duhet. Dhe kujdesi për të si duhet, ja bën Allahu nesër në mbrojtje nga gjëhnemi. Që i ka, ashtë lodhe pak sot me këshirë me kam përren, e ku përshkan, e q E, e, e, apo falet a përri, është fështirështë, nuk ka letë ka probleme, ka nga rkesa por në qovëse te japë mundin të kefun udhëzimin, së është ndurën ton ka mundësime së me të ngu por a ke japë mundin maksimal a ke dhonë mundin që ti e në si duhet kjo është a që ti keme dhonë për të lagari për Allah që të levallë përndaj familja, dhe në luar dhe familja të kujdesin për familja edhe ata që e kanë sotë Edhe ata që do ta kinë nesër familen, kujdesuni me kë po bëni familje. Kujdesuni me kë po ndërtoni familje. Kujdesuni me kë po sjellni gjenerata të reja në kësaj bote. Ngase do të bëjnë ngarkesë edhe në këtë botë, edhe Allah na ruajt nesër nga ngarkesat e moda që do të kërkojë njërë me hija familja, por s'ka hija. Ngase përgjësia e dhjetë nuk largohet, derisa nuk e merr ndriu gjykimin e merituar për ta Allah na ruajta. Prandaj Nëse nuk don më ikni nëse me pyetjen, as për shokues domi ikë çështat kanë kë iki shok. Ti po kar njerëz, rrin me të shokë se kanë interes, po nëse më bëj dol kaç me ta, ik. Skoçi vfas me i pa, mos e lëm se nuk don më pas që ta, për lënë çfarë kanë ataftë. Andaj mos ik bi njerëzve, mos rrebe njerëz po të më thonë se ti nuk e nesër me kuq ç'i ke pas shok atë. Apo ruaju që mos kesh familjet të atit që kuq është nesër sepse ai familjar ata. Ose ik për e ti jo më në këjama, kujdesur, që ti është gjithë mund kënarë, edhe në këtë botë, edhe botë të të të të. Aja e që të garantën të kënarjesht, pasërtia, ndërshmëria, besimi, moral i mirë, është aja që të garantën edhe në këtë botë, faqë e bardhësi, por edhe botë të, të të të siguran, siguri edhe edhe rati. Pëndaj, kjo është aja që kalbë me vendëtubimin, aja hasher, e pas kësaj vje, që e të hasër Ky çdoremiko, edhe ky i kodo, spigjime të veta, e i kodo ngjore të veta, e i kodo do të interesonte që do të mundohemi por to të, të flasim në takimin e ardhshëm. Allahu na mëson që të jetojmë jetën e kësaj bote në njihen e kënaqësisë Allahu xhalla uan dhe besimin të. Dhe Allahu na mëson që me vërtetëtimi të, të nderuar me besim, dhënë dhe moral në këtë botë, me timi të, të nderuar gjithashtu të ditë gjykimet me ato nderime që do të, të, të përjetojnë besimtarët e vërtet nga nderimet që Allahu ua bën Kësai kategoriëtë në një arzfa. Allah išper lehezht me kajç me dhufundu sallallamu ala Muhammedu ala alihi wa sahbih sallamu ala sejmën katiyam.